«Вони думають, що ти пішов в іншому напрямку», – пояснила вона. «Вони обшукують іншу частину замку». «Але зрештою вони прийдуть сюди», – запитав я. «Так», – сказала вона, – «зрештою вони обшукають кожну кімнату в замку, але це займе багато часу». «Ти добре попрацювала, Ула», – сказав я. «Мені шкода, що я не можу запропонувати тобі нічого більшого взамін, окрім моєї подяки». «Я буду рада зробити навіть більше», – сказала вона. «Немає нічого, чого б я не зробила, щоб допомогти тобі та Джеддарам». «Більше нічого ти не можеш зробити», – сказав я їй. «І тепер тобі краще піти, поки вони не знайшли тебе тут зі мною». «Ти впевнена, що я більше нічого не можу зробити?» – спитала вона. «Ні, нічого, Ула». І я відчинив двері, і вона вийшла. «До побачення і удачі Джоне Картере!» – прошепотіла вона, коли я зачинив за нею двері. Я одразу ж підійшов до вікна, попередньо засунувши засув на дверях. На вулиці було дуже темно. Я хотів почекати до опівночі, поки замок засне, перш ніж спробувати втілити в життя план, який я задумав для порятунку Озари. Але знання про те, що вони шукають мене в замку, змусило мене відкинути всі міркування, крім поспіху». Я міцно прикріпив один кінець мотузки до гака, який принесла мені ула. Потім я сів на підвіконня і сильно вихилився назовні. Я взяв один кінець мотузки в ліву руку, де тримався за раму вікна, а гак тримав у правій руці, дозволяючи слабині мотузки вільно звисати піді мною вздовж стіни вежі зовні вікна. Я оцінив відстань вгору до підвіконня вікна над собою. Здавалося, що це занадто далеко, щоб я міг сподіватися на успіх з того місця, де я сидів, тому я підвівся і став на підвіконня. Це наблизило мене на кілька футів до моєї мети, а також дало мені трохи більше свободи дій. Я дуже хотів, щоб перший кидок був вдалим, бо боявся, що якщо я промахнуся, брязкіт металевого гака об стіну вежі може привернути увагу». Я стояв там кілька хвилин, оцінюючи відстань і виконуючи всі рухи для кидання гака, окрім фактичного його відпускання. Коли я відчув, що оцінив час і відстань настільки точно, наскільки це можливо зробити таким чином, я замахнувся гаком вгору і відпустив його. Я бачив підвіконня над собою, тому що з кімнати за ним лилося слабке світло». Я бачив, як гак хитнувся в цьому світлі. Я почув, як він вдарився об підвіконня з металевим дзвоном, потім я потягнув мотузку вниз. Гак зачепився. Я приклав значну вагу до мотузки, і гак все ще тримався. Я почекав, я мусив підійматися дуже обережно, бо не знав, наскільки надійно гак тримається за підвіконня зверху. Мені не треба було дертися на велику відстань, але здавалося, що минула вічність, перш ніж моя рука торкнулася підвіконня. Спочатку пальці однієї руки зачепилися за нього, потім я підтягнувся, поки не зміг схопити його іншою рукою. Повільно з останніх сил я піднімався, поки мої очі не опинилися над рівнем підвіконня. Переді мною була тьмяно освітлена кімната, очевидно, порожня. Я підтягнувся ще далі, поки не зміг поставити одне коліно на підвіконня, і завжди був дуже обережний, щоб не зрушити гак. Коли нарешті моя позиція була безпечною, я увійшов до кімнати, взявши гак із собою, щоб він не зісковзнув і не впав на дно вежі ззовні. Тепер я побачив, що кімната зайнята. З ліжка на протилежному боці піднялася жінка». Вона дивилася на мене широко розплющеними, сповненими жаху очима. Це була Озара. Я думав, що вона збирається закричати. Піднявши попереджувальний палець до губ, я підійшов до неї. «Не шуміть, Озаро!» – прошепотів я. «Я прийшов врятувати вас!» «Джон Картер!» – вона прошепотіла ім'я таким тихим тоном, що його не було б чути за дверима. Говорячи це, вона підійшла близько і обійняла мене за шию. «Ходімо», – сказав я. «Ми повинні негайно звідси вибратися. Не розмовляйте, нас можуть підслухати». Підвівши її до вікна, я втягнув мотузку і закріпив її нижній кінець навколо її талії. «Я збираюся спустити тебе до вікна кімнати прямо під нами», – прошепотів я. «Як тільки ти будеш у безпеці всередині, розв'яжи мотузку і дай їй вислизнути назовні для мене». Вона кивнула, і я спустив її вниз. Незабаром мотузка ослабла, і я зрозумів, що вона досягла підвіконня кімнати внизу. Я почекав, поки вона відстебне її від свого тіла. Потім я зачепив гак за підвіконня, на якому сидів, і швидко спустився в кімнату внизу. Я не хотів залишати гак і мотузку, як вони є, тому що у випадку, якщо хтось увійде до камери озари зверху, цей доказ одразу вкаже на кімнату внизу. І я не знав, як довго нам доведеться тут чекати. Я якомога обережніше відчепив гак, і мені пощастило зловити його, коли він впав, перш ніж він міг подряпати бік вежі. Коли я увійшов до кімнати, Озара підійшла до мене і поклала руки мені на груди. Вона тремтіла, і її голос тремтів, коли вона говорила. Я була так здивована, побачивши тебе, Джоне Картере, сказала вона. Я думала, що ти мертвий. Я бачила, як вони збили тебе з ніг, і Улваз сказав мені, що вони вбили тебе. «Яка жахлива рана, я не розумію, як ти одужав. Коли ти постав переді мною в кімнаті зверху, і я побачила кров засохлу на твоїй шкірі та у волоссі, це було так, ніби мертвий чоловік повернувся до життя. Я забув, який вигляд я, мабуть, маю», – сказав я. «У мене не було можливості змити кров з себе з тих пір, як я був поранений». «Тої невеликої кількості води, яку мені принесли, ледве вистачило для пиття» але що стосується рани, вона мене не турбує. Я цілком одужав, це була лише поверхнева рана». «Я так злякалася за тебе», – сказала вона, «і подумати тільки, що ти пішов на такий ризик заради мене, коли міг би врятуватися зі своїми друзями». «Ти думаєш, вони втекли благополучно?» – запитав я. «Так», – відповіла вона, – «і Улвас дуже розлючений через це. Він змусить нас з тобою заплатити, якщо ми не втечемо». Чи знаєш ти якийсь спосіб, як ми можемо втекти з цього замку? запитав я її. Є таємні двері, про які знає лише Улвас і двоє його найвірніших рабів відповіла вона. Принаймні, Улвас думає, що лише ці троє знають про них, але я знаю. Вони ведуть до краю річки, де води омивають стіни замку. Улваза не дуже люблять його люди. У замку є змови та інтриги. Є угрупування, які хотіли б повалити Улваза і поставити нового джедака. Деякі з цих ворогів настільки могутні, що Улваз не наважується знищити їх відкрито. Їх він вбиває таємно, і він змушує своїх двох вірних рабів нести тіла до цих таємних дверей і кидати їх у річку. Одного разу, запідозривши щось подібне, я пішла за ним, думаючи, що зможу знайти спосіб втекти і повернутися до свого народу в Домнії. Але коли я побачила, куди веде прохід, я злякалася. Я не наважилася б стрибнути в річку. І навіть якщо б я це зробила, за річкою є жахливий ліс. Я не знаю, Джон Картер, чи було б нам набагато краще в річці чи в лісі, ніж тут. «Якщо ми залишимося тут, Озаро, ми знаємо, що нас чекає смерть і що не буде порятунку. У річці чи в лісі за нею буде хоча б шанс, бо часто дикі звірі менш жорстокі, ніж люди». «Я знаю це надто добре», – відповіла вона, – «але навіть у лісі є чоловіки, жахливі чоловіки». «Тим не менш я мушу ризикнути, Озаро», – сказав я їй. «Ти підеш зі мною?» «Куди б ти мене не повів, Джоне Картере, яка б доля нас не спіткала, я буду щаслива, поки я з тобою». «Я дуже розсердилася, коли дізналася, що ти кохаєш ту жінку з Барсума», – сказала вона. «Але тепер її немає, і ти будеш весь мій». «Вона моя пара, Озаро». «Ти кохаєш її?» – запитала вона. «Звичайно», – відповів я. «Все гаразд», – сказала вона. «Але її немає, і тепер ти мій». «У мене не було часу витрачати на такі речі тоді». Було очевидно, що дівчина була свавільна, що вона завжди робила по-своєму, мала все, що бажала, і не могла терпіти, коли їй перечили, яким би дурним не був її каприз. «В інший час, якщо ми виживемо, я, можливо, приведу її до тями, але зараз я повинен докласти всіх зусиль, щоб врятуватися». «Як нам дістатися до цих таємних дверей?» – спитав я. «Ти знаєш дорогу звідси?» «Так», – відповіла вона, – «ходімо зі мною». Ми перетнули кімнату і увійшли в коридор. Було дуже темно, але ми навпомацьки дісталися до сходів, якими я піднімався з ями раніше цього дня. Коли вона почала спускатися ними, я запитав її. «Ти впевнена, що це правильний шлях?» – спитав я. «Він веде до камери, в якій мене ув'язнювали». «Можливо», – відповіла вона. «Але він також веде до віддаленої частини замку поблизу річки, де ми знайдемо двері, які шукаємо». Я сподівався, що вона знає, про що говорить, коли я йшов за нею вниз сходами і крізь стіксову темряву коридору внизу. Коли я проходив тут раніше, я орієнтувався, притискаючи праву руку до стіни з боку. Тепер Озара йшла вздовж протилежної стіни, і коли ми пройшли невелику відстань, повернули в коридор праворуч, який я проминув, не знаючи про його існування, тому що... Я йшов вздовж протилежної стіни, і, звичайно, в абсолютній темряві коридору я не міг нічого бачити. Ми йшли цим новим коридором довгий час, але нарешті піднялися круглими сходами на наступний рівень вище. Тут ми вийшли в освітлений коридор. Якщо ми зможемо дійти до іншого кінця, не будучи виявленими, прошепотіла Озара, ми будемо в безпеці. У дальньому кінці є фальшиві двері, які ведуть у таємний прохід, що закінчується біля дверей над річкою. Ми обидла уважно прислухалися. «Я нікого не чую», – сказала вона. «Я теж. Коли ми почали йти довгим коридором, я побачив, що з обох боків від нього відчиняються кімнати. Але, наближаючись до кожних дверей, я з полегшенням виявляв, що вони зачинені». Ми пройшли можливу половину довжини коридору, коли легкий шум позаду привернув мою увагу. І обернувшись, я побачив, як двоє чоловіків вийшли з однієї з кімнат, повз якими нещодавно пройшли. Вони відверталися від нас у бік протилежного кінця коридору. І я вже перевів дух з полегшенням, коли третій чоловік вийшов за ними з кімнати. Цей, через якусь примху долі, глянув у наш бік і одразу ж вигукнув з подивом і попередженням. «Джедара!» – вигукнув він. «І чорноволосий!» Миттєво троє обернулися і побігли до нас. Ми були приблизно на півдорозі між ними і дверема, що вели до секретного проходу, який був нашою метою. Втеча перед обличчям ворога – це те, що не дуже добре сприймається моїм шлунком. Але зараз не було іншої альтернативи, оскільки стояти і битися означало б лише забезпечити катастрофу. І тому Озара і я втекли. Троє чоловіків, які переслідували нас, кричали, що сили, очевидно, щоб привернути інших до допомоги. Щось спонукало мене витягнути свій довгий меч, коли я біг, і добре, що я це зробив. Бо якраз, коли ми наближалися до дверного отвору зліва від нас, воїн, привернутий шумом у коридорі, вийшов назовні. Озара ухилилася від нього, щойно він витягнув свій меч. Я навіть не зменшив швидкості, а розітнув йому череп, пробігаючи повз нього. Тепер ми були біля дверей, і Озара шукала секретний механізм, який би відкрив їх для нас». Троє чоловіків швидко наближалися. «Не поспішай, Озаро», – застеріг я її, бо знав, що в поспіху від нервозності її пальці можуть зіпсувати роботу і затримати нас. «Мене так трясе», – сказала вона, – «вони дістануться до нас, перш ніж я зможу їх відкрити». «Не хвилюйся про них», – сказав я їй, – «я зможу їх стримати, поки ти їх не відкриєш». Тоді троє накинулися на мене. Я впізнав у них офіцерів варти джедака, тому що їхнє вбрання було таким самим, як у замака, і я припустив, і правильно, що вони були хорошими фехтувальниками. Той, що був попереду, був надто нетерплячим. Він кинувся на мене, ніби думав, що зможе звалити мене першим ударом, що було нерозумно. Я пронизав його серце». Коли він впав, інші накинулися на мене, але вони билися обережніше. Проте, хоч їх було двоє, і їхні клинки постійно кололи й різали, намагаючись дістатися до мене, мій власний меч, рухаючись зі швидкістю думки, сплітав навколо мене сталеву сітку захисту. Але одного захисту було недостатньо для моєї мети, бо якщо вони зможуть утримувати мене в обороні, вони зможуть утримувати мене тут, поки не прибуде підкріплення, і тоді силою чисельності я буду переможений. В ту ж мить після парірування мій клинок простягнувся і гостро вколов одного з моїх супротивників над серцем. Мимоволі він відсахнувся, і коли він це зробив, я повернувся до його товариша і широко розкрив йому груди. Жодна з ран не була смертельною, але вони сповільнили моїх супротивників. Озара все ще вовтузилася з дверима. Наша ситуація обіцяла бути дуже неприємною, якщо вона не зможе їх відкрити. Бо тепер в кінці коридору я побачив загін воїнів, що мчали до нас». Але я не попередив її поспішати, побоюючись, що тоді у своєму хвилюванні вона ніколи не зможе їх відкрити. Двоє поранених знову сильно тиснули на мене. Це були хоробрі воїни і гідні супротивники. Приємно битися проти таких, хоча завжди є жаль, коли їх треба вбивати. Однак у мене не було вибору, бо тоді я почув раптовий крик полегшення від Озари. «Відкрито, Джоне Картере!» – вигукнула вона. «Ходімо, поспішай!» Але тепер двоє воїнів билися зі мною так люто, що я не міг відірватися від них. Але лише на мить я був затриманий. Зі спалахом швидкості та люті, якої, я уявляю, вони ніколи раніше не бачили, я переніс бій на них. Жорсткий удар повалив одного, і коли він впав, я пронизав іншого наскрізь у груди. Підкріплення, що бігли до нас, подолали половину довжини коридору, коли я поспішно пройшов у двері за Озарою і зачинив їх за собою. Тепер ми знову були в повній темряві. «Поспішай!» – вигукнула Озара. «Просід прямий і рівний аж до дверей. Крізь темряву ми бігли. Я почув, як чоловіки позаду мене відчинили двері і знав, що вони вже в проході позаду нас. Їх там мало бути щонайменше двадцять». Раптом я налетів на Озару. Ми дійшли до кінця проходу, і вона стояла біля дверей. Ці двері вона відчинила швидше, і коли вони відчинилися, я побачив темну річку, що текла під нами. На протилежному березі виднівся похмурий контур лісу. Якою холодною і загадковою виглядала ця дивна річка. Які таємниці, які небезпеки, які жахи ховалися в зловісному лісі за нею але я лише невиразно усвідомлював такі думки. Воїни, які хотіли схопити нас і повернути на смерть, майже наздогнали нас, коли я взяв Озару на руки і стрибнув». Розділ 24. Повернення на Барсум. Темні, зловісні води зімкнулися над нашими головами і закружляли навколо нас, коли ми виринули на поверхню. І, так само темний і зловісний, ліс насупився на нас. Навіть стогін вітру в деревах здавався моторошним попередженням, заборонним, загрозливим. Позаду нас воїни в дверях вигукували нам прокляття. Я поплив до протилежного берега, тримаючи озару однією рукою і утримуючи її рот і ніс над водою». Вона лежала так нерухомо, що я подумав, що вона знепритомніла, і я б не здивувався, бо навіть жінка найсильнішою вдачі могла б ослабнути після того, що їй довелося пережити за останні два дні. Але коли ми досягли протилежного берега, вона вилізла на берег, повністю володіючи всіма своїми здібностями. «Я думав, що ти знепритомніла», – сказав я. «Ти лежала так дуже нерухомо». «Я не вмію плавати», – відповіла вона – і я знала, що якщо я буду борсатися, це буде заважати тобі. У колишній джедарі та ридів було навіть більше, ніж я собі уявляв. «Що ми тепер будемо робити, Джоне Картере?» – спитала вона. Її зуби цокотіли від холоду чи від жаху, і вона здавалася дуже нещасною. «Тобі холодно?» – сказав я. «Якщо я знайду щось достатньо сухе, щоб горіти, ми розведемо вогонь». Дівчина підійшла ближче до мене. «Я відчував, як її тіло тремтить біля мого». «Мені трохи холодно», – сказала вона. «Але це нічого, мені страшенно страшно». «Але чому ти зараз боїшся, Озаро? Ти думаєш, що у лвас пошле за нами людей?» «Ні, не в цьому справа», – відповіла вона. «Він не змусить людей зайти в цей ліс вночі, і навіть в день вони вагатимуться зайти в нього з цього боку річки. Завтра він знатиме, що марно посилати за нами, бо завтра ми помремо». Чому ти так кажеш? запитав я. Звірі, сказала вона, звірі, які полюють у лісі вночі, ми не можемо від них врятуватися. Але ж ти прийшла сюди добровільно. Улвас катував би нас, відповіла вона. Звірі будуть більш милосердними. Слухай, ти вже чуєш їх. Вдалині я почув дивні хрюкання, а потім жахливий рик. Вони не близько до нас, сказав я, вони прийдуть, відповіла вона. Тоді мені краще розпалити вогонь, це їх відлякає. Ти так вважаєш? – запитала вона. – Сподіваюся на це. Я знав, що в будь-якому лісі має бути сушняк, і тому, хоча було геть темно, я почав шукати повалені гілки. І невдовзі я зібрав невеличку купу з них і трохи сухого листя. Та рідини забрали мою кишенькову сумку, і в ній у мене все ще був звичайний марсіанський пристрій для розпалювання вогню». «Ти сказала, що таріди вагаються заходити в ліс з цього боку річки навіть вдень, – зауважив я, намагаючись запалити сухе листя, з якого я сподівався розпалити вогонь. Чому так? – Масени, – відповіла вона. Вони часто піднімаються річкою у великій кількості, полюючи на тарідів, і нещасний той, кого вони знайдуть за межами замкових стін. Однак рідко вони переправляються на інший бік річки. «Чому вони полюють на тарідів?» – спитав я. «Що їм від них потрібно?» «Іжа», – відповіла вона. «Ти не хочеш сказати, що масени їдять людську плоть?» – запитав я. Вона кивнула. «Так, вони дуже люблять це». Мені вдалося підпалити листя, і тепер я зайнявся тим, що клав маленькі гілочки на своє новонароджене вогнище і будував його до вигляду чогось вартого. Але я був ув'язнений протягом тривалого часу з одним із масенів, нагадав я їй. Він здавався дуже привітним». «За таких обставин, звичайно, – сказала вона, – він може не намагатися з'їсти тебе. Він може навіть стати дуже привітним, але якщо ти зустрінеш його тут, у лісі, з його власним народом, ти знайдеш його зовсім іншим. Вони – мисливські звіри, як і всі інші істоти, що населяють ліс. Моє вогнище розрослося до досить пристойних розмірів. Воно освітлювало ліс, поверхню річки та замок за нею». Коли воно розгорілося і виявило нас, таріди перегукнулися з нами, пророкуючи нашу швидку смерть. Тепло вогню було приємним після нашого виходу з холодної води та нашого перебування на холоді лісу. Озара підійшла до нього ближче, витягнувши перед ним своє гнучке молоде тіло. Жовті язики полум'я освітлювали її світлу шкіру, надавали зеленуватий відтінок її блакитному волосю, пробуджували дрімаючи вогні в її млосних очах. Раптом вона напружилася, її очі розширилися від переляку. «Дивись!» – прошепотіла вона і показала пальцем. Я повернувся в тому напрямку, куди вона вказала. З густих тіней одразу за світлом вогнища палали два вогнені очі. «Вони прийшли за нами!» – сказала Озара. Я вихопив палаючу головешку з вогню і кинув її у порушника. Пролунав жахливий кривавий крик, коли очі зникли. Дівчина знову тремтіла, Вона кидала перелякані погляди в усі сторони. «Там ще один», – вигукнула вона згодом, – «і там, і там, і там». Я помітив велике тіло, що кралося в тіні, і навколо нас, коли я обернувся, я побачив палаючі очі. «Я кинув ще кілька головешок, але очі зникли лише на мить, щоб повернутися майже відразу, і з кожним разом вони, здавалося, наближалися. І тепер, відколи я кинув першу головешку, звірі безперервно ричали, гарчали і верещали – справжній діапазон жаху. Я зрозумів, що мого вогню не вистачить надовго, якщо я продовжу кидати його у звірів, оскільки в мене не було достатньо деревини, щоб його поповнювати. Потрібно було щось робити». «Я досить безнадійно озирнувся навколо в пошуках шляху до втечі і виявив поблизу дерево, на яке, здавалося, було легко залізти. Лише таке дерево було б нам корисним, оскільки я не сумнівався, що істоти нападуть, щойно ми почнемо лізти. Я взяв дві головешки з вогню і передав їх Озарі, а потім вибрав дві для себе. «Що ми збираємося робити?» – спитала вона». «Ми збираємося спробувати залізти на те дерево», – відповів я. «Можливо, дехто з цих звірів теж вміє лазити, але нам доведеться ризикнути. Ті, яких я бачив, виглядають надто великими і важкими для лазіння. Ми повільно підемо до підніжжя дерева. Коли ми будемо там, кинь свої головешки в найближчих звірів, а потім починай лізти. Коли ти будеш у безпеці поза їхньою досяжністю, я піду за тобою». Повільно ми перейшли від вогню до дерева, розмахуючи палаючими головешками навколо себе. «Тут Озара зробила, як я їй велів, і коли вона була в безпеці, я затиснув одну з моїх палаючих гілок у зубах, кинув іншу і почав лізти. Звірі кинулися майже миттєво, але я досяг безпечного місця, перш ніж вони змогли стягнути мене вниз, хоча через дим палаючої гілки, в очах і іскри, які обпалювали мою оголену шкіру, мені пощастило взагалі вибратися» але я відчував, що нам потрібне світло палаючої гілки, оскільки я не знав, які деревні вороги можуть ховатися у гілках зверху. Я негайно оглянув дерево, вилізши на найвищі гілки, які могли витримати мою вагу. За допомогою світла я виявив, що в ньому немає жодної істоти, крім озари та мене, і високо серед гілок я зробив щасливу знахідку – величезне гніздо, ретельно сплетене та вистелене м'якими травами». «Я вже збирався покликати Озару, щоб вона піднялася. Коли вона побачила гніздо, вона сказала мені, що це, ймовірно, одне з тих, що будують масени для тимчасового використання під час рейду або експедиції в цю частину лісу. Це була з достоянням дуже щаслива знахідка, оскільки вона надала нам зручне місце, де ми могли провести залишок ночі». Ми довго не могли звикнути до шумів звірів, що вили під нами, але нарешті заснули, а коли ми прокинулися вранці, вони зникли, і в лісі було тихо. Озара сказала мені, що її країна, Домнія, лежить за горами, які піднімаються за лісом, і що до неї можна дістатися, спустившись річкою на значну відстань до кінця хребта, де ми могли б піти іншою річкою вгору до Домнії на протилежному боці. Найбільш примітною особливістю наступних двох днів було те, що ми вижили. Ми знайшли вдосталь їжі, і оскільки ми завжди були біля річки, ми ніколи не страждали від нестачі води». Але вдень і вночі ми постійно перебували в небезпеці нападу блукаючих пожирачів плоті. Ми завжди намагалися врятуватися, залазячи на дерева, але в трьох випадках нас заскочили зненацька, і я був змушений покладатися на свій меч, який здавався мені дуже неадекватною зброєю захисту проти деяких лютих звірів, які нападали на нас. Однак у цих трьох випадках мені вдалося вбити наших нападників, хоча мушу зізнатися, що мені тоді здавалося, і досі здається, що мені просто пощастило. Тепер Озара була в більш оптимістичному настрої. Виживши так довго, вона відчула, що цілком можливо, що ми доживемо додомнії, хоча спочатку вона була впевнена, що ми не переживемо першу ніч». Тепер вона часто була досить веселою, і з нею було дуже приємно. Особливо це було правдою вранці третього дня, коли ми добре просувалися до нашої далекої мети. Ліс здавався надзвичайно тихим, і ми не бачили жодних небезпечних звірів того дня, коли раптом звідусіль навколо нас піднявся хор жахливих ревінь, і одночасно десяток або більше істот впали з листя дерев, що ховало їх навколо нас». Щаслива балаканина Озари завмерла на її вустах. «Масени!» – закричала вона. Коли вони оточили нас і почали наближатися, їхнє ревіння стихло, і вони почали нявкати та муркотіти. Як на мене, це було набагато жахливіше. Коли вони наблизилися, я вирішив, що наш полон дорого їм обійдеться, хоча я знав, що зрештою вони нас візьмуть. Я бачив, як б'ється умка, і знав, чого очікувати. Хоч вони і оточили мене, але не надто поспішали нападати. Тиснучи на мене з одного боку, а потім з іншого, відступаючи то тут, то там, вони змушували мене значно пересуватися. Але я не зрозумів, поки не було надто пізно, що я рухаюся в тому напрямку, в якому вони хотіли, щоб я рухався, і відповідно до їхніх задумів». Зрештою вони завели мене туди, куди хотіли, під гілки великого дерева. І одразу ж Масена впав мені на плечі і повалив на землю. Одночасно більшість інших накинулися на мене зверху, а кілька схопили озару, і таким чином вони обезброїли мене, перш ніж я встиг завдати удару. Після цього було багато муркотіння, і здавалося, вони щось обговорювали. Але оскільки це було їхньою мовою, я не розумів цього». Згодом, однак, вони рушили вниз по річці, тягнучи нас із собою. Приблизно через годину ми дісталися до ділянки лісу, з якої було розчищено весь чагарнік. Земля під деревами була майже як газон. Гілки дерев були обрізані на значній відстані від землі. Коли ми досягли краю цього паркоподібного простору, наші викрадачі видали гучне ревіння, на яке одразу ж відповіли з дерев, до яких ми наближалися. Нас потягли до підніжжя великого дерева, на яке кілька наших викрадачів вилізли як кішки. Потім виникла проблема, як затягнути нас нагору. Я бачив, що це збентежило масен, і це не дивно. Діаметр отвору в дереві був настільки великим, що жодна звичайна людина не змогла б його перелізти, і всі гілки були обрізані набагато вище, ніж людина могла б стрибнути. Я міг би легко туди потрапити, але я їм про це не сказав. Озара, однак, ніколи б не досяг успіху сам. Згодом, після значного нявкання, муркотіння і чималого гарчання, деякі з тих, що були на дереві, спустили гнучку Ліану. Один з масенів на землі схопив Озару однією рукою за талію, а вільною рукою і обома ногами вхопився за Ліану. Тоді ті, що були зверху, підняли цей людський ліфт, поки він не знайшов надійну опору для себе і свого пасажира серед гілок вище. Так само і мене підняли на дерево, де після цього підйом був легким. Однак ми піднялися лише на кілька футів, перш ніж дісталися до грубої платформи, на якій був побудований один з дивних деревних будинків-масенів. Тепер у всіх напрямках я міг бачити подібні будинки так далеко, як тільки мої очі могли проникнути крізь листя». Я бачив, що в деяких місцях гілки були зрізані та покладені від дерева до дерева, утворюючи пішохідні доріжки між будинками. В інших місцях були лише ліани, де масени, мабуть, перебиралися руками від одного дерева до сусіднього. Будинок, до якого нас зараз провели, був досить великим і легко вмістив не лише 20 згаком чоловіків, які захопили нас, але ще щонайменше 50, які незабаром зібралися». Масени сиділи на впочівки, обличчям до дальнього кінця кімнати, де сидів самотньо один самець, якого я прийняв за їхнього короля. Під час обговорення нас їхною мовою було багато нявкання та муркотіння, і нарешті я втратив терпіння. Згадавши, що Умка говорив мовою та рідів, я подумав, що зовсім немалоймовірно, що деякі з цих інших теж можуть, і тому я звернувся до них цією мовою. «Чому ви захопили нас?» – запитав я. «Ми не ваші вороги, ми тікали від тарідів, які є ними. Вони ув'язнили нас і збиралися вбити. Чи хтось із вас розуміє, що я говорю?» «Я розумію тебе», – відповів створіння, якого я прийняв за короля. «Я розумію твої слова, але твій аргумент безглуздий. Коли ми виходимо з наших домівок і спускаємось у ліс, ми можемо...» Не мати наміру заподіяти шкоду жодній істоті, але це не захищає нас від хижих звірів, які харчуються м'ясом своєї здобучі, мало знайдеться аргументів, які б задовільно перебороли голод. Ви хочете сказати, що збираєтесь нас з'їсти? запитав я. Звичайно, відповів він. Озара ще міцніше притулилася до мене. Отже, це кінець, сказала вона, і який жахливий кінець, нам не допомогла втеча від Улваса. Принаймні, ми мали три дні свободи, яких інакше б не мали, нагадав я їй, і зрештою, ми колись повинні померти. Король Масена звернувся до свого народу їхньою власною мовою, і відразу ж вони підняли велике нявчання та муркотіння. і з лютими гарчаннями кілька з них схопили озару та мене і почали тягнути нас до входу. Вони майже досягли дверей з нами, коли самотній Масена увійшов і зупинився перед нами. Умка, вигукнув я, Джон Картер. вигукнув він, що ти тут робиш і Джедара Таридів. Ми втекли від Улваса, і тепер нас збираються з'їсти твої люди, сказав я йому. Умка звернувся до людей, які тягли нас з кімнати. Вони на мить завагалися, а потім повели нас назад перед королем Масена, до якого Умка звернувся на кілька хвилин. Після того, як він замовк, король та інші в кімнаті повели те, що здавалося бурхливою дискусією. Коли вони закінчили, Умка повернувся до мене. «Вас буде звільнено», – сказав він, – «в обмін на те, що ви для мене зробили. Але ви повинні негайно покинути нашу країну». «Нічого кращого нам і не треба», – відповів я. «Дехто з нас піде з вами, щоб переконатися, що ніхто з наших не нападе на вас, поки ви ще перебуваєте на землі масенів». Після того, як ми вирушили в дорогу з нашим дивним ескортом, я попросив Умку розповісти мені, що він знає про моїх друзів. Після того, як ми покинули замок Таридів, пояснив він, ми довго безцільно дрейфували в повітрі». Вони хотіли прослідкувати за чоловіком, який забрав жінку на іншому кораблі, але не знали, де його шукати. Сьогодні я подивився вниз і побачив, що ми над Масеною, і попросив їх опустити мене на землю. Вони це зробили, і вони все ще там, наскільки я знаю, оскільки вони набирали прісну воду на борт і збиралися збирати фрукти та полювати на м'ясо». З'ясувалося, що посадка була здійснена недалеко від того місця, де ми тоді були, і на моє прохання він привів нас до цього місця. Коли ми наближалися до нього, серця двох членів цієї групи ледь не перестали битися, настільки великою була напруга. Це цілком могло означати різницю між життям і смертю для Озари та мене. І ось ми побачили його, дивний корабель, що стояв на невеликій галявині серед дерев. Умка вирішив, що йому та його товаришам краще не наближатися до корабля, оскільки він міг би не стримати їх у присутності цих інших, яких вони не обіцяли захищати. Тож ми подякували йому та попрощалися, і він та його дивні супутники розчинилися в лісі. Ніхто з трьох на кораблі не помітив нашого наближення, і ми були вже зовсім близько до нього, перш ніж вони нас виявили. Вони привітали нас з ентузіазмом, як двох, що повернулися з мертвих. Навіть Урджан був щиро радий мене бачити. Вбивця з Зоданги був розлючений на Гарнала за те, що той порушив свою присягу, і тепер, на мій подив, хлопець кинув свій меч до моїх ніг і присягнув мені на вічну вірність. «Ніколи в житті, – сказав він, – я не бився пліч-опліч з таким фехтувальником, і ніколи не буде сказано, що я піднімав на нього меч. Я прийняв його службу, а потім запитав їх, як їм вдалося доставити корабель до цього місця. Занда була єдиною, хто хоч щось знав про механізм або його керування, – пояснив Джад Ор. І після невеликих експериментів вона виявила, що може ним керувати». Він гордо дивився на неї, і я багато чого прочитав у посмішці, яка промайнула між ними. «Здається, твій досвід не зробив тебе гіршою, Зандо», – сказав я. «Насправді ти виглядаєш дуже щасливою». «Я дуже щаслива, Вандоре», – відповіла вона, – «щасливіша, ніж будь-коли очікувала бути у своєму житті». Вона наголосила на слові Вандор, і мені здалося, що я помітив посмішку, яка ховалася глибоко в її очах. Твоє щастя настільки велике, запитав я, що змусило тебе забути свою обіцянку вбити Джона Картера. Вона відповіла на мою жартівливу посмішку Я не знаю нікого на ім'я Джон Картер. Джад Орта Урджан сміялися, але я бачив, що Озара не знає, про що йдеться. «Я сподіваюся заради нього, що ви ніколи не зустрінете його, Зандо», – сказав я, – «бо я досить люблю його, і я не хотів би, щоб його вбили». «Так», – сказала вона, – «я не хотіла б вбивати його, бо тепер я знаю, що він найхоробріша людина і найвірніший друг у світі з, можливо, одним винятком», – додала вона, кинувши хитрий погляд на Джата Ора. Ми довго обговорювали нашу ситуацію і намагалися будувати плани на майбутнє. І нарешті ми вирішили діяти за пропозицією Озари, щоб ми поїхали до домнії і заручилися підтримкою її батька. Звідти, як вона вважала, ми могли б легше проводити пошуки Гарнала та Деї Торіс. Я не буду займати ваш час розповіддю про нашу подорож до країни Озари або про прийом, який нам влаштували її батько, і про дивні видовища, які ми побачили в цьому туріанському місті. Батько Озари є джедаком домнії, він могутня людина з політичними зв'язками в інших містах ближчого місяця. Його агенти скрізь серед народів, з якими його країна має стосунки, дружні чи інші. І незабаром до нього дійшла звістка, що дивний об'єкт, який плавав у повітрі, вийшов з ладу і був захоплений у країні омбра. У ньому були чоловік і жінка. Домніці дали нам чіткі вказівки, як дістатися до омбри. І взявши з нас обіцянку, що ми повернемося і відвідаємо їх після завершення нашої пригоди, вони попрощалися з нами. Моє розставання з Озарою було досить болючим. Вона відверто сказала мені, що любить мене, але вона змирилася з тим, що моє серце належить іншій». Тоді вона виявила дивовижну силу характеру, якої я не вірив, що вона мала, і коли вона попрощалася зі мною, то з побажанням, щоб я знайшов свою принцесу і насолоджувався щастям, на яке заслуговував. Коли наш корабель піднявся над Домнією, моє серце було переповнене відчуттям піднесення, настільки великою була моя впевненість, що я незабаром воз'єднаюся з незрівнянною деєю Торіс. Я був настільки впевнений в успіху, завдяки тому, що батько Озари розповів мені про характер Джедака Омбри. Він був відвертим боягузом, і майже будь-яка демонстрація змусила б його стати на коліна і благати про мир. Тепер ми були в змозі зробити демонстрацію, якої омбранці ніколи не бачили. Бо, як і інші мешканці Турії, яких ми бачили досі, вони були абсолютно незнайомі з вогнепальною зброєю. Я мав намір летіти низько і висунути свої вимоги щодо повернення Деї Торіс і Гарнала до мене, не потрапляючи у владу омбранців». Якщо вони відмовляться, в чому я був цілком впевнений, я мав намір продемонструвати їм ефективність вогнепальної зброї Барсуму за допомогою корабельних гармат, які я вже описував. Я був впевнений, що це приведе джедака до згоди, і я сподівався досягти цього без зайвих людських втрат. Ми всі були досить веселі, коли відпливали до Омбри. Джад Ор і Занда планували дім, який вони сподівалися заснувати в Геліумі, а Урджан передбачав посаду серед бійців моєї свити і життя в пошані та респектабельності. Згодом Занда звернула мою увагу на те, що ми набираємо значну висоту, і поскаржилася на запомарочення. Майже одночасно я відчув слабкість, що охоплювала мене, і одночасно Урджан знепритомнив. Слідом за джатом Ором я похитнувся до кімнати управління, де погляд на висотомір показав мені, що ми піднялися на небезпечну висоту. Миттєво я наказав мозку регулювати подачу кисню всередині корабля, а потім наказав йому опуститися ближче до поверхні супутника. Він підкорився моїм вказівкам щодо подачі кисню, але він продовжував підніматися повз, точку, де висотомір міг зареєструвати нашу висоту». Коли Турія зникла в далині за кормою, я зрозумів, що ми летимо з величезною швидкістю, значно перевищуючи ту, яку я наказав. Було очевидно, що мозок повністю вийшов з-під контролю. Більше нічого я не міг зробити, тому я повернувся до каюти. Тут я виявив, що Ізанда і Урджан оговталися, тепер, коли запаси кисню були поповнені». Я сказав їм, що корабель несеться в космосі, і що наша кінцева доля може бути лише предметом безглуздих спекуляцій. Вони знали про це стільки ж і я. Мої надії, що були такими високими, тепер були повністю розбиті. І чим далі ми віддалялися від Турії, тим більшою ставала моя мука, хоча я приховував свої особисті почуття від моїх супутників. Лише коли стало очевидно, що ми прямуємо до Барсуму, навіть надія на життя відродилася в грудях будь-кого з нас. Коли ми наблизилися до поверхні планети, мені стало очевидно, що корабель повністю під контролем, і я замислився, чи не відкрив сам мозок силу оригінальної думки, бо я знав, що не я ним керую і ніхто з моїх супутників. Була ніч, дуже темна ніч. Корабель наближався до великого міста. Я бачив вогні попереду, і коли ми наблизилися, я впізнав, що це місто Зоданга. Немов керований людською рукою та мозком, корабель тихо прослизнув через східну стіну великого міста, опустився в тіні темної алеї та неухильно рухався до свого невідомого призначення. Але недовго пункт призначення мав залишатися невідомим, незабаром околиці стали знайомими. Ми рухалися дуже повільно». Занда була зі мною в кімнаті управління, дивлячись через один із передніх портів. «Будинок Фальсіваса", вигукнула вона. «Я теж його впізнав, а потім прямо перед нами я побачив відчинені двері великого ангару, з якого я викрав корабель. З надзвичайною точністю корабель повільно розвернувся, поки його хвіст не вказав на дверний отвір ангару. Потім він заднім ходом заїхав і опустився на свої рештування». За моєю вказівкою двері відчинилися і драбина опустилася на підлогу, і мить потому я шукав фал Сіваса, щоб вимагати пояснень. Урджан і Джад Ор супроводжували мене з витягнутими мечами, а Занда йшла слідом. Я одразу пішов до спальних кімнат фал Сіваса. Вони були покинуті, але коли я виходив з них, я побачив записку, прикріплену біля дверей. Воно було адресоване мені». Я відкрив його і прочитав наступне. «Від Фала Сіваса. Із Зоданги. До Джона Картера. З Гелію. Нехай буде відомо. Ти зрадив мене. Ти викрав мій корабель. Ти думав, що твій мізерний розум зможе перевершити розум великого Фала Сіваса. Гаразд, Джона Картере, це буде дуель розумів. Мій розум проти твого. Побачимо, хто переможе». «Я повертаю корабель. Я наказую йому повернутися, звідки б він не був, і на повній швидкості. Він не повинен дозволити іншому мозку змінити його курс. Я наказую йому повернутися до свого ангару і залишатися там назавжди, якщо він не отримає протилежних вказівок від мого мозку. Знай же, Джоне Картере, коли ти прочитаєш цю записку, що я вас переміг, і що доки я живий, жоден інший мозок мого, ніколи не зможе зрушити мій корабель. Я міг би розбити корабель руски об землю і тим самим знищити тебе, але тоді я не зміг би зловтішатися над тобою, як я тепер буду. Не шукай мене, я захований там, де ти ніколи не знайдеш мене. Я написав «Це все». У цій записці була похмора остаточність і певна влада, яка, здавалося, виключала навіть слабку надію. Я був розчавлений. У тиші я передав її Джату Ору і попросив його прочитати її вголос іншим. Коли він закінчив, Урджан витягнув свій короткий меч і запропонував його руків'ям вперед. «Це я, причина твого горя», – сказав він, – «моє життя належить тобі». «Я пропоную його тобі зараз на знак спокути». Я похитав головою і відштовхнув його руку. Ти не знав, що робиш, Урджане, сказав я. Можливо, це ще не кінець, сказала Занда. Де може сховатися фал Сівас, щоб рішучі люди не змогли його знайти? Присвятімо наші життя цій меті, сказав Джад Ор, і там, у покоях фала Сіваса, ми в чотирьох поклялися вистежити його. Коли ми вийшли в коридор, я побачив чоловіка, який наближався. Він крадько майшов на вшпиньках у нашому напрямку. Він не одразу мене побачив, бо кидав стурбований погляд назад через плече, ніби боячись, що його викриють. Коли він подивився на мене, ми обидва здивувалися. Це був Рапас Ульсіо. Побачивши Урджана і мене, що стоїмо пліч-опліч, Щур став попелясто-сірим. Він почав розвертатися, ніби хотів втекти, але очевидно передумав, бо одразу знову повернувся до нас і стояв, дивлячись на нас, ніби заворожений. Коли ми наблизилися до нього, він удав дурну посмішку. «Ну, Вандоре», – сказав він, – «це сюрприз, я радий тебе бачити». «Так, безперечно», – відповів я, – «що ти тут робиш?» «Я прийшов побачити Фала Сіваса». «Ти очікував знайти його тут?» – забитав Урджан. «Так?» – відповів Рапас. «Тоді чому ти підкрадався на вшпеньках?» – поцікавився впивця. «Ти брешеш, Рапаса! Ти знав, що фала Сіваса тут немає. Якби ти думав, що він тут, у тебе б не вистачило сміливості прийти, бо ти знав, що він знає, що ти в мене працюєш». Урджан швидко зробив крок вперед і схопив Рапаса за горло. «Слухай, щуре!» – загарчав він. «Ти знаєш, де фал Сівас? Скажи мені, або я скручу тобі шию!» Той почав плазувати та скиглити. «Не треба, не треба! Мені боляче!» – закричав він. «Ти мене вб'єш!» «Принаймні ти хоч раз сказав правду», – загарчав вбивця. «Швидко, викладай! Де вас. «Якщо я скажу, ви обіцяєте не вбивати мене?» – запитав Щур. «Ми пообіцяємо тобі це, і навіть більше», – сказав я. «Скажи нам, де вас, і я дам тобі скарбів на твою вагу». «Говори, – сказав Урджан, труснувши того. – Фалсівас у домі Гарнала, – прошепотів Рапас, – але не кажи йому, що я тобі сказав, не кажи йому, що я тобі сказав, бо він мене страшно вб'є. Я не наважився відпустити Рапаса, боячись, що він нас зрадить, а крім того, він пообіцяв увійти додому Гарнала для нас і провести нас до кімнати, де ми знайдемо Фалсіваса». Я не міг уявити, що Фалсівас робить у домі Гарнала, якщо тільки він не пішов туди за відсутності Гарнала, намагаючись викрасти деякі з його секретів. І я не став розпитувати Рапаса про це, оскільки це не здавалося мені дуже важливим. Досить було того, що Фалсівас там, і що я повинен його знайти. Була половина дев'ятої зоди, або близько опівночі за земним часом, коли ми дісталися до дому Гарнала. Рапас впустив нас і провів на третій рівень будинку вузькими пандусами в задній частині будівлі, де ми нікого не зустріли. Ми рухалися мовчки, не розмовляючи, і нарешті наш провідник зупинився перед дверима. Він там, прошепотів він. Відчини двері, сказав я. Він спробував, але вони були замкнені. Урджан відштовхнув його вбік, а потім кинув свою велику тушу на двері. З гучним тріском дерева вони виламалися. Я перестрибнув через поріг, і там, сидячи за столом, я побачив фала Сіваса і Гарнала. Гарнала – людину, яку я вважав ув'язненою в місті Омбра на ближньому місяці. Коли двоє чоловіків впізнали Урджана і мене, вони зірвалися на ноги. Їхні злі обличчя були втіленням здивування і жаху. Я кинувся вперед і схопив Гарнала, перш ніж він зміг витягти свій меч, а Урджан накинувся на фал Сіваса. Він би вбив його на місці, але я заборонив це. Все, що я хотів, це дізнатися про долю Деї Торіс, і один з цих чоловіків повинен знати правду про неї. Вони не повинні померти, поки я не дізнаюся. «Що ти тут робиш, Гарнал?» – запитав я. «Я думав, ти був в'язнем в омбрі». «Я втік», – відповів він. «Ти знаєш, де моя принцеса?» «Так». «Де?» Хитрий погляд з'явився в його очах. Тобі б хотілося знати, чи не так? – запитав він з насмішкою. Але чи думаєш ти, що Гарнал настільки дурний, щоб тобі розповісти? Ні, поки я знаю, а ти ні, ти не наважишся мене вбити. Я виб'ю з нього правду, – прогорчав Урджан. Гей, Рапас, розігрій для мене кинжал, розігрій його до червоного. Але коли ми озернулися, Рапаса вже не було. Коли ми увійшли до кімнати, він успішно втік. «Но», – сказав Урджан, – «я можу розігріти його сам, але спочатку дозвольте мені вбити фала Сіваса». «Ні, я ні», – закричав старий винахідник, – «це не я викрав принцесу Гелію, це був Гарнал». І тоді вони обидва почали звинувачувати один одного. І незабагом я виявив, що після повернення Гарнала з Турії ці два майстри-винахідники і великі мерзотники уклали перемир'я і об'єднали зусилля через свій взаємний страх переді мною. Гарнал мав сховати фала Сіваса, а натомість фал Сівас мав показати йому секрет свого механічного мозку. Вони обидва були впевнені, що останнім місцем на землі, де я шукатиму фала Сіваса, буде дім Гарнала. Гарнал наказав своїм слугам казати, що він так і не повернувся з подорожі з Урджаном, створюючи враження, що він все ще на турії, і він планував тієї ж ночі вирушити в далеке укриття. Але все це мене дратувало. Мене не хвилювали ні вони, ні їхні плани. Я хотів знати лише одне: а саме долю Дейторіс. Торіс. «Де моя принцеса Гарнал?» – вимагав я. «Скажи мені це, і я збережу тобі життя». «Вона все ще в омбрі», – відповів він. Тоді я повернувся до Фала Сіваса. «Це твій смертний вирок, Фале Сівасе», – сказав я йому. «Чому?» – запитав він. «Яке я маю до цього відношення?» «Ти не даєш мені керувати мозком, який керує твоїм кораблем, і тільки так я зможу дістатися омбри». Урджан підняв свій меч, щоб розколоти череп Фала Сіваса, але Боягус впав на коліна і благав про життя. «Пощади мене!» – закричав він, – «і я передам тобі корабель і дозволю тобі керувати мозком». «Я не можу тобі довіряти!» – сказав я. «Ти можеш взяти мене з собою!» – благав він. – «Це буде краще, ніж смерть!» «Добре», – сказав я, – «але якщо ти будеш заважати моїм планам або спробуєш зрадити мене, ти заплатиш за свою зраду життям». Я повернувся до дверей. «Я повертаюся на Турію сьогодні ввечері», – сказав я своїм супутникам. «Я візьму фала Сіваса з собою, і коли я повернуся з моєю принцесою, а я не повернуся без неї, я сподіваюся, що зможу винагородити вас у якийсь матеріальний спосіб за вашу чудову відданість». Я йду з вами, мій принце, сказав Джад Ор, і я не прошу жодної винагороди. І я теж йду, сказала Занда. І я, пробурчав Урджан, але спочатку, мій принце, будь ласка, дозвольте мені простромити моїм мечем серце цього негідника, і говорячи це, він рушив на гарнала. Він повинен померти за те, що він зробив він дав вам слово і він його порушив. Я похитав головою ні, сказав я. Він сказав мені, де я можу знайти мою принцесу, і в обмін на це я гарантував його безпеку». Бурмочучи, Урджан повернув свій меч у піхви, і потім ми четверо з Фалом Сівасом рушили до дверей. Інші йшли попереду мене. Я був останнім, хто вийшов у коридор, і саме тоді, коли я це зробив, я почув, як відчинилися двері в протилежному кінці кімнати, яку ми щойно залишили. Я обернувся, щоб глянути назад, і там у дверях через кімнату стояла Дея Торіс. Вона йшла до мене з простягнутими руками, коли я побіг їй назустріч. Вона дуже важко дихала і тремтіла, коли я взяв її на руки. «О, мій принце!» – вигукнула вона. «Я думала, що не встигну. Я чула все, що було сказано в цій кімнаті, але я була зв'язана із кляпом у роті і не могла попередити вас, що Гарнал обманює вас». Лише щойно я змогла звільнитися. Мій вигук здивування, коли я вперше побачив її, привернув увагу моїх товаришів, і вони всі повернулися до кімнати, і коли я тримав свою принцесу на руках, Урджан перестрибнув повз мене і простромив своїм мечем смердюче серце Гарнала.